Розділ 24. Дженніфер прокинулася рано вранці від шуму дощу і лежала в ліжку, слухаючи, як він м'яко барабанить по даху будинку. Вона подивилась на будильник. «Час вставати!» Через півгодини вона спустилася вниз, щоб поснідати разом із сином, але його в їдальні не було. Із кухні вийшла місіс Маски. «Доброго ранку, місіс Паркер!» «Доброго ранку. Де Джошуа?» «Він виглядав таким стомленим, що я дозволила йому поспати трохи довше, адже до школи йому тільки завтра». Дженніфер кивнула головою. «Гарна думка». Вона поснідала і піднялася на гору, щоб попрощатися із сином. Він лежав у ліжку і міцно спав. Вона сіла на край ліжка і м'яко сказала «Гей, Соня!» «Ти не хочеш сказати мені до побачення?» Він повільно розплющив одне око. «Так, звичайно, мама. Пока-пока». Він ледве ворушив язиком. «Мені треба вставати? Ні. Чому б тобі не, пи... не по... відпочивати ще сьогодні? Ти можеш залишитися вдома та розважатися на вулиці дощ». Він сонно кивнув головою. «Окей, мамо». заплющив очі і знову заснув. Дженіфер цілий день провела в суді і повернулася додому лише о сьомій вечора. Дощ, що мрячив увесь день, надвечір посилився. І коли вона під'їхала до будинку, він був схожий на обложений замок, оточений наповненим водою ровом. Місіс Маски відчинила вхідні двері і допомогла Дженіфер зняти плащ. Вона обтрусила волосся і запитала, де Джошуа? Він спить. Вона стурбовано глянула на місіс Маски. Він що, спав весь день? Слава Богу, ні. Він бігав по всьому будинку. Я приготувала йому обід, але коли я піднялася за ним нагору, він знову задрімав, і я не стала його будити. Зрозуміло. Вона піднялася до кімнати Джошуа і тихо увійшла. Він спав. Вона нахилилася і доторкнулася до його чола. Він не мав температури і якогось дивного кольору, і кольор обличчя був нормальний. Вона слухала його пульс. Все було в нормі, крім її уяви. Він, напевно, грав весь день із властивим йому азартом і, звісно, втомився. Вона вийшла з кімнати і спустилася вниз. Чому б вам не зробити кілька сендвічів місіс Маски, залишіть їх біля його ліжка, і Джошуа їх з'їсть, коли прокинеться? Вона повечеряла за своїм робочим столом, готуючись до процесу наступного дня. Подумала, що треба зателефонувати Майклу і повідомити його про своє повернення, але зробити це не наважилася. Занадто мало минуло часу після зустрічі з Адамом. Коли вона відірвалася від паперів, була вже північ. Вона потяглася, намагаючись зняти напругу в шиї та спині, поклала папери в сейф, вимкнула в кабінеті світло та піднялася нагору. Проходячи повз кімнату Джошуа, вона зазирнула туди. Він спав. Сендвічі стояли не то Наступного ранку, коли вона спустилася до сніданку, Джошуа вже був там, повністю одягнений і готовий іти до школи. Доброго ранку, мам. Доброго ранку, любий. Як ти почуваєшся? Чудово. Я був дуже стомлений. Це, мабуть, мексиканське сонце. Мабуть. А капулько мені дуже сподобався. Чи зможемо ми ще раз поїхати туди? «Чому пи ні? Ти радий, що йдеш до школи?» «Я відмовляюся відповідати на це запитання, тому що будь-яка відповідь може бути поставлена мені у провину». Близько третьої години Синтія повідомила по інтеркому. «Вибачте за занепокоєння, але дзвонить місіс Стауті». То була вчителька Джошуа. Я поговорю з нею». Вона зняла слухавку. «Хеллоу, місіс Стауті, Щось трапилося?» «О, ні, все гаразд, місіс Паркер. Я не збираюся турбувати вас. Я просто хотіла б вам запропонувати простежити за тим, щоб Джошуа більше спав. Що ви маєте на увазі?» «Він проспав сьогодні майже всі уроки. Місіс Вільямс і містер Тобоко обидва сказали мені про це. Напевно, «Йому краще сьогодні раніше лягти спати?» «Я... так, я простежу за цим». Вона поклала слухавку і звернулася до людей, що були в кімнаті. «Вибачте, але мені треба піти». Вона вискочила до приймальні. «Синтія, знайдіть Дана, будь ласка. Нехай він закінчить зняття свідчень замість мене. Я йду». Вона поїхала додому як божевільна, перевищуючи швидкість, незважаючи на світлофори. У її мозку вишикувалися жахливі картини того, що трапилося з Джошуа. Дорога здавалася нескінченною, І коли нарешті вдалині з'явився її будинок, вона стала вдивлятися, чекаючи побачити біля воріт машини швидкої допомоги та поліцейські автомобілі. Але під'їзд до будинку був безлюдним. Вона влетіла до хати. «Джошуа!» Він був у вітальні і дивився телевізор. «Привіт, мам! Що ж ти зарано? Тебе що, звільнили?» Вона стояла в дверях, дивлячись на нього, відчуваючи величезне полегшення. Вона почувала себе ідіоткою. «Тобі слід подивитися останній матч, Крейгс Ван, це фантастика!» «Як ти почуваєшся, синку?» «Чудово!» Вона поклала долоню йому на чоло. «Температури не було. Ти впевнений, що з тобою все гаразд?» «Звичайно. Чому ти так дивно виглядаєш? Тебе щось турбує? Ти хочеш поговорити зі мною?» Вона посміхнулася. «Ні, любий, я тільки...» «У тебе нічого не болить?» – він зитхнув. «Я вже сказав. А наші програють п'ять-шість. Ти знаєш, що було у першому таймі?» він почав жваво описувати перипетії матчу. Вона стояла, слухаючи його, дивилася на нього і думала: "Будь проклята моя уява, з ним справді все гаразд. Продовжи дивитися гру, а я подбаю про обід". І вона з легким серцем пішла на кухню. Вона вирішила спекти торт, який він дуже любив. Через півгодини, коли вона повернулася до вітальні, Джошуа ліжав на підлозі непритомний. Шлях до лікарні Бліндермана здавалося ніколи не скінчиться. Вона сиділа в машині швидкої допомоги, стискаючи руками голову Джошуа. Санітар притискав кисневу маску до його обличчя. Він не приходив до тями. Сирена завивала на всю міць, але вулиці були загачені і швидка ледве рухалася – даючи можливість цікавим заглядати у вікна та бачити жінку з білим обличчям та хлопчика у непритомному стані. Це здавалося їй з вторгненням у приватне життя. «Чому тут не можна поставити шибки з односторонньою видимістю?» – спитала вона. Санітар злякано глянув на неї. «Мадам?» «Нічого, нічого». Зрештою машина під'їхала до дверей лікарні. Два інтерни чекали біля входу. Вона безворадно дивилася, як Джошуа перенесли на каталку. «Ви, мати хлопчика?» – запитали у неї. «Так, сюди, будь ласка». Те, що було потім, було для неї туманним калейдоскопом звуків, світла і руху. Вона бачила, як Джошуа покотили вздовж довгого білого коридору до рентгенкабінету. Вона хотіла піти слідом, але санітар зупинив її. «Спершу треба зареєструвати». Худа жінка за столом запитала. «Як ви збираєтеся платити за це? Він застрахований?» Їй хотілося закричати на неї, побігти за Джошуа, але вона змусила себе відповісти на всі запитання. Коли вона зробила це та заповнила кілька бланків, жінка дозволила їй піти». Вона поспішила до кабінету та увійшла туди. Кімната була порожня. Дженніфер вискочила в коридор, озираючись довкола. Мимо пройшла медсестра. Вона схопила її за руку. «Де мій син?» «Я не знаю. Як його звуть?» «Джошуа. Джошуа Паркер». «Де ви його залишили?» «Вони йому робили рентген. Він...» Вона вже не розуміла, що каже. «Що вони зробили з ним? Скажіть мені!» Сестра уважно подивилася на неї і сказала. «Зачекайте тут, місі Спаркер. Я намагатимуся дізнатися». За кілька хвилин вона повернулася. «Доктор Морріс хоче вас бачити. Пройдіть, будь ласка, сюди». Незабаром прийшов доктор Морріс. Це був дуже повний чоловік з червоним обличчям та нікотиновими плямами на пальцях. «Місіс Паркер, де Джошуа? Будь ласка, сідайте!» Вона сіла. «Джошуа, з ним нічого страшного, лікарю? Ми ще не знаємо». Голос його звучав підозріло-лагідно для людини таких розмірів. «Мені потрібна деяка інформація. Скільки років вашому синові?» Йому лише сім років. З ним не було нещасного випадку останнім часом. У мозку Дженіфер промайнула це на того, як Джошуа повертається, щоб махнути їй, втрачає рівновагу і вдаряється опалю. Він упав, катаючись на водних лижах, і забив голову. Він почував себе нормально після цього? Так, у нього була шишка на потилиці, а переважно... «Ви не помічали втрати пам'яті? Ні». «Які зміни в поведінці? Ні». «Жодних судом і головного болю? Ні». Лікар перестав запитувати і глянув на неї. «Я зробив рентген, але цього замало. Я хочу зробити дослідження за допомогою комп'ютерного томографа. Як це?» «Це нова машина з комп'ютером, що прибула з Англії. Вона робить знімки мозку». «Я хочу зробити деякі аналізи». «З вами все гаразд?» «Я... якщо...» – вона почала заїкатися. «Якщо це необхідно, йому не буде боляче?» «Ні, потрібна тільки спинно-мозкова пункція». Це злякало її. «Як ви вважаєте, що це? Що з моїм сином?» Вона не впізнавала свого голосу. «Я не хотів би не робити ніяких припущень, місіс Паркер. Ми всі дізнаємося це за годину чи дві. Зараз він отямався. Якщо бажаєте, можете пройти до нього». «О, дякую». Медсестра провела її до кімнати, де лежав Джошуа. У ліжку лежала маленька бліда фігурка. «Привіт, мамо». «Привіт», – вона сіла на край ліжка. Як ти почуваєшся? Трохи дивно. Наче я не тут. Вона взяла його за руку. Ти тут, Любий, і я з тобою. Я бачу все подвійно. Ти сказав про це лікареві. Ага, я бачив їх двох. Я сподіваюся, він не надішле тобі два рахунки? Дженніфер ніжно обійняла його. Тіло хлопчика здавалося тендітним. Мамо! «Так, дорогий, ти не даси мені померти, так?» Вона відчула печіння в очах. «Ні, Джошуа, я не дам тобі померти. Лікарі вилікують тебе, і ми повернемося додому». «Окей, і ти обіцяєш мені, що ми знову поїдемо до Акапулько?» «Так, як тільки». Але він уже спав. Доктор Морріс увійшов до кімнати у супроводі двох людей у білих халатах. «Ми хотіли розпочати дослідження, місіс Паркер. Це не триватиме багато часу. Зачекайте, будь ласка, тут». Вони вивезли Джошуа із кімнати. Вона сіла на край ліжка, почуваючи себе побитою. Уся енергія вийшла із неї. Вона сиділа в трансі, дивлячись у білу стіну. Голос поряд сказав, «Місіс Паркер». Вона побачила доктора Моріца. «Будь ласка, продовжуйте аналізи». Він дивно глянув на неї. «Ми вже закінчили». Вона подивилася на настінний годинник. Вона просиділа тут дві години. «Куди пішов час?» Вона подивилася на лікаря, шукаючи на його обличчі знаки, за якими можна було б дізнатися, які новини він приніс їй. «Тисячу разів! П'ять тисяч!» Але зараз її опанувала така паніка, що вона нічого не могла зрозуміти. Її тіло почало трястися. Доктор Морі сказав, «У вашого сина гематома. Іншими словами, це означає велику мазкову травму. Вона відчула таку травму у своїй голові, що не могла вимовити жодного слова». «Що?» – вона ковтнула і спробувала знову. «Що це?» Вона не в силах була закінчити речення. «Я хочу негайно оперувати. Потрібен ваш дозвіл». Він жорстоко жартує з нею. Зараз він усміхнеться і скаже, що з Джошуа все гаразд. «Я просто хотів налякати вас, місіс Паркер. Просто вашому синові треба більше спати. Хлопчик росте». «Вам не треба забирати наш час. Хворі чекають на нас, хворі, які справді потребують лікування». А потім він усміхнеться і додасть. «Можете забирати сина додому», – доктор Морріс продовжував. «Він молодий, і його тіло виглядає міцним. Є всі підстави сподіватися, що операція буде успішною». Він збирається відкрити мозок її хлопчика – Різати його своїми інструментами. Можливо, зруйнувати те, що є Джошуа, а можливо, і вбити його. Ні, злісно вигукнула вона. Ви не даєте дозволу на операцію? Я і її мозок був паралізований. Вона не могла думати, що, що буде, якщо вони оперуватимете. Він відповів просто: ваш син помре. Батько хлопчика тут – Адам. О, як їй потрібен був Адам. Потрібні були його руки, що обіймають, підтримують. Він би сказав, що все буде добре, що Джоша видужає. Ні, нарешті відповіла вона, його немає. Я, я даю вам свою згоду. Починайте операцію. Доктор Морріс заповнив бланки і простяг Дженіфер. Будь ласка, розпишіться!» Вона підписала папір, навіть не глянувши на нього. Як довго це триватиме? Я не знаю, поки я не розкрию. Він побачив вираз її обличчя, поки не почну операцію. Хочете почекати тут? Ні. Стіни давили на неї, душили її, вона не могла дихати. Залишатися тут було неможливо. Тут є місце, де я можу помолитись. Це була маленька каплиця із зображенням Христа над вівтарем. Крім неї, там нікого не було. Вона стала на коліна, але молитися не могла. Вона не була релігійна. То чому ж Бог має прислухатися до неї зараз? Вона намагалася заспокоїти себе, щоб зуміти говорити з Господом. Але її страх був надто сильний. Він наповнив усю її істоту. Вона почала безжально лаяти себе. Якби я не взяла Джошуава капулька, Якби я не дозволила йому кататися на лижах. Якби я не повірила цьому мексиканському лікареві. Якби, якби... Вона намагалася укласти угоду з Богом. «Нехай Він знову буде здоровим, і я зроблю все, що ти скажеш мені!» Вона відкинула Бога. «Якби Він уснував, хіба дозволив би Він зробити таке з дитиною, яка нікому не завдала шкоди? Що це за Бог, якщо Він дозволить померти невинній дитині?» Нарешті вона зовсім знесиліла. Хід її думок сповільнився, і вона згадала слова доктора Моріса. Він молодий, і його тіло виглядає міцним. Є всі підстави сподіватися, що операція буде успішною. Все буде гаразд. Коли все скінчиться, вона поїде з Жошуа кудись, де він зможе відпочити. В Акапулько, якщо він захоче. Вони читатимуть, гратимуть, розмовлятимуть. Коли вона втомилась вже настільки, що не могла думати, вона впала на стілець і застигла в напівнепритомному стані. Хтось торкнувся її руки, вона розплющила очі і побачила доктора Моріса, який стояв над нею. Вона подивилася йому в обличчя і все зрозуміла. Вона знепритомніла. Розділ 25-й. Джошуа лежав на вузькому металевому столі. Його тіло було нерухоме. Здавалося, він мирно спить, на його обличчі застиг мрійливий вираз. Дженніфер бачила цей вираз тисячу разів, коли він засунав у своєму ліжечку, а вона сиділа біля нього, вивчаючи обличчя свого маленького сина і її сповнювала любов такої сили, що заважала їй дихати. А скільки разів вона обережно поправляла ковдру, щоб він не замерз? Зараз холод був глибоко у його тілі. Його тіло більше ніколи не буде теплим. Його сяючі очі ніколи більше не розплющаться і не подивляться на неї. Вона ніколи більше не побачить усмішки на його губах – не почує його голос, не відчує, як маленькі сильні руки обіймають її. Він лежав під простирадлом, уголений. вона сказала лікареві. «Я хочу, щоб ви накрили його ковдрою, йому холодно». «Він не може», – лікар подивився в очі Дженніфер, і те, що він там побачив, змусило його вимовити. «Звичайно, місіс Паркер». Він повернувся і сказав медсестрі «Принесіть ковдру». У кімнаті було півдюжини людей у білих халатах. Їй здавалося, що всі вони щось кажуть. Вона бачила, як рухаються їхні губи, але не чула ні звуку. Вона хотіла крикнути їм, щоб вони йшли. Але вона боялася злякати Джошуа. Хтось струснув її за руку. Захисна оболонка луснула – і кімната одразу наповнилася таким шумом, що, здавалося, всі кажуть одночасно. Доктор Морі сказав, «Необхідно зробити ростен». Вона спокійно сказала, «Якщо ви ще раз доторкнетесь до мого сина, я вас вб'ю». І вона посміхнулася всім довкола, бо не хотіла, щоб вони тримали зло на сина. Медсестра намагалася вмовити її, щоб вона вийшла із кімнати, але вона хитала головою. «Я не можу залишити його одного. Хтось може вимкнути світло, а Джошуа боїться темряви». Хтось стиснув її руку, вона відчула укол голки, і замить на неї наринула тепла і розслаблююча хвиля, і вона заснула. Коли вона прокинулася, то був уже вечір. Вона знаходилася в маленькій лікарняній палаті. Хтось передягнув її і одягнув у лікарняний халат. Вона встала, одяглася і пішла шукати доктора Моріса. Вона була надприродно спокійна. Доктор Моріс сказав, ми зробимо всі необхідні приготування до похорону місіс Паркер. Вам не доведеться. «Я сама подбаю про це». «Дуже добре», – він з ніякого віло додав. «А що до розтину, то ви, мабуть, не думаєте зараз так, як вранці? Я? Ви маєте рацію». Протягом двох наступних днів вона пройшла через усі обряди смерті. Зайшла до місцевого похоронного бюро та замовила все необхідне. Вибрала білу оббиту атласом трону. Вона виглядала спокійною, і очі її були сухими. І пізніше, коли вона намагалася згадати про все це, вона не мала жодних спогадів. Вона була в стані глибокого шоку, сховавшись за його захисною оболонкою, і це допомогло їй урятуватися від божевілля. Коли вона виходила з бюро, його власник сказав їй, «Якщо ви хочете, щоб ваш син був похований у якомусь особливому одязі, місіс Паркер, то ви можете принести його сюди, і ми одягнемо його». «Я сама» – одягнула Джошуа. Він здивовано глянув на неї. «Якщо ви хочете, то звичайно, але...» Він дивився її услід і думав, чи вона знає, що таке одягати труп». Дженніфер поїхала додому, поставила машину і увійшла до будинку. Місіс Маски була на кухні, очі її були червоні, а обличчя перекручене горем. О, місіс Паркер, я не можу повірити. Дженніфер не бачила і не чула її. Вона пройшла повз неї і піднялася до кімнати сина. Вона зовсім не змінилася, його кімната, тільки була порожня. Все було на місці, чекаючи на нього. Вона стояла у дверях, намагаючись пригадати, навіщо вона прийшла сюди. «Ах, так, одяг для Джошуа!» Вона прийшла до шафи. Там висів темно-синій костюм, який вона купила йому на останній день народження. Він надів його того дня, коли вони йшли в Лутіс. Вона виразно пам'ятала того вечора. Він виглядав таким подорослішавшим, і вона з болем подумала, колись він сидітиме тут з дівчиною і збиратиметься одружитися з нею. Тепер такий день уже не настане. Він більше не виросте. Не буде дівчини. Не буде життя. Поруч із костюмом висіло кілька пар джинсів, тенісок, на одній із них була назва улюбленої команди Джошуа. Вона стояла, втративши відчуття часу. Її пальці безцільно перебирали одяг. Поруч з'явилася місіс Маски. «Як ви, місіс Паркер?» Дженніфер чемно відповіла. «Зі мною все гаразд, місіс Маски». «Я не можу вам чимось допомогти». «Ні, дякую». «Я збираюся одягнути Джошуа. Як ви вважаєте, щоб, чому би він віддав перевагу?» Її голос звучав жваво, але очі були мертві. Місся маски глянула в них, і їй стало страшно. «Чому б вам не полежати, Люба? Я викличу лікаря». Руки Дженніфер перебирали одяг, що висить у шафі. Вона зняла бейсбольну форму. «Я думаю...» «Що це йому сподобалося б?» «Так. Що нам ще потрібне?» Місіс Маски безпарадно дивилася, як вона дістала білизну, шкарпетки та сорочку. Йому знадобляться ці речі, бо він їде на канікули. На довгі канікули. «Ви думаєте, йому буде досить тепло у цьому?» Місіс Маски вибухнула сльозами. «Будь ласка, не треба!» Благала вона, «Залишіть ці речі, я подбаю про це!» Але Дженніфер уже спускалася донизу, тримаючи одяг у руках. Тіло було в морзі. Вони поклали Джошуа на довгий сіл, і це робило його маленьку фігурку ще менше. Коли вона повернулася з одягом, господар біро спробував поговорити з нею ще раз. «Я говорив з доктором Моррісом, ми обидва вважаємо, що буде набагато краще, якщо ви залишите цей клопіт нам. Ми звикли до цього, і...» Вона посміхнулася. «Ідіть». Він куфнув і сказав. «Добре, місіс Паркер». Вона зачекала, поки він вийде з кімнати і підійшла до сина. Вона подивилася йому в обличчя і сказала. «Твоя мама збирається подбати про тебе, Любий». Ти зараз одягнеш свою безбольну форму, адже тобі подобалася вона, так? Вона зняла просирадло, подивилася на його оголене тіло і почала одягати його. Вона хотіла одягнути труси і відсахнулася, відчувши крижаний холод його плоті. Плоть була тверда, як мармур. Дженніфер спробувала переконати себе що цей шмат холодної неживої плоті – не її син, що Джошуа десь далеко, живий і теплий. Але не могла змусити себе повірити у це. На столі лежав її син. Тіло Дженніфер почало здригатися. Їй здавалося, що холод від тіла Джошуа передається їй, проникає до кісток. Вона закричала про себе «Припиніть!» «Припиніть! Припиніть!» Кілька разів зітхнувши і трохи заспокоївшись, вона повернулася до свого заняття, весь час розмовляючи з сином. Вона натягла на нього труси, потім штани, а коли вона підняла його, щоб одягнути сорочку, його голова вислузнула і вдарилася об стіл. Дженніфер скрикнула. «Вибач, Джошуа, пробач мені!» Заплакала вона. Майже три години пішло на те, щоб одягнути його. Тепер він був одягнений у свою бейсбольну форму та улюблену сорочку, білі шкарпетки та спортивні капці. Бейсбольна шапочка затінювала йому обличчя, тому вона поклала її йому на груди зі словами «Ти можеш узяти її з собою, любий». Коли господар бюро повернувся, він побачив, що Дженіфер стоїть біля одягненого сина, тримає його за руку і щось говорить. Він підійшов до неї і тихо сказав. Тепер ми подбаємо про нього. Вона востанні подивилася на сина. Будь ласка, будьте обережні з ним, адже ви знаєте, що він пошкодив голову. Похорон був скромним. Дженніфер і місіс Маски були єдиними свідками того, як біла труна була опущена в могилу. Вона подумала, що треба було повідомити Кену Бейлі, адже вони дуже любили один одного. Але Кена більше не було у її житті. Коли перша лопата впала на кришку труни, місіс Маски сказала Ходімо, Люба. Я проведу вас додому. Дженіфер чемно відповіла. Зі мною все гаразд. Джошуа і я більше не потребуємо вас, місіс Маски. Я заплачу вам за рік наперед і дам хороші рекомендації. Джошуа і я вдячні вам за все. Місіс Маски стояла і дивилася на Дженіфер, а та повернулась і пішла геть. Вона йшла прямо, ніби крокуючи нескінченним вузьким коридором. У хаті було тихо та мирно. Вона піднялася в кімнату сина, зачинила за собою двері і лягла на його ліжко. Потім почала розглядати речі, які він любив. Весь світ був у цій кімнаті, їй не було чого робити, нікуди було йти. Існував лише Джошуа. Вона почала з дня його народження, і спогади ожили в ній. Час для неї не існував. Іноді вона чула телефонні дзвінки. Десь у глибині будинку одного разу пролунав стукіт біля вхідних дверей. Але всі ці звуки не мали для неї значення. Вона нікому не дозволяла втручатися в їхню самоту, її та сина. Вона залишалася в кімнаті без їжі та води, втративши відчуття часу, не маючи уявлення, як довго вона тут лежить. Минуло п'ять днів. Вона почула дзвінок, а потім удари у двері будинку, але вона не звертала на це уваги. Хто б там не був, нехай він забирається і залишить її одну. Кутом свідомості вона почула брязки розбитого скла, а через якусь мить двері в кімнату Джошуа відчинилися, і на порозі з'явився Майкл Моретті. Він подивився на худу із запалими очима жінку і зміг лише вимовити. О, Боже! Йому довелося прикласти всю свою силу, щоб винести Дженніфер з кімнати, так як вона шалено чинила опір, молотячи його кулаками і намагаючись подряпати очі. Нік Віто чекав унизу, і вдвох їм важко вдалося посадити Дженіфер в машину. Вона не розуміла, хто це і навіщо ці люди тут. Вона тільки знала, що вони хочуть відвести її від сина. Вона намагалася сказати їм, що якщо вони це зроблять, вона помре. Але їй не вистачило сил, щоб продовжувати опір. І вона заснула. Коли Дженіфер прокинулася, вона була у світлій чистій кімнаті з панорамним вікном, з якого був чудовий вид на гори та блакитне озеро в далині. Сестра в білому халаті сиділа на стільці біля ліжка і читала журнал. Вона побачила, що Дженіфер розплющила очі. «Де я?» – запитав голос Дженіфер, перемагаючи біль у горлі. «Ви серед друзів, місіс Паркер. Вас привіз сюди містер Моретті. Він дуже турбується про вас і буде радий дізнатися, що ви прокинулися». Сестра вийшла з кімнати. Дженіфер лежала, намагаючись ні про що не думати. Але спогади почали повертатися, і ніде було сховатися від них, нікуди було тікати. Вона усвідомила, що намагалася вчинити самогубство – не маючи достатньо хоробрості, щоб справді зробити це. Вона просто хотіла померти і чекала, поки це станеться само собою. Майкл врятував її. У цьому була іронія. Не Адам, а Майкл. Але було б нечесно звинувачувати Адама. Вона приховала від нього правду, не сказала йому про сина, який народився, а тепер мертвий. Джошуа мертвий. Зараз вона розуміла це. Біль був дуже глибоким і болючим. І вона знала, що цей біль залишиться з нею на все життя. Але вона вже могла переносити це. Вона має перенести це. У цьому була справедливість. Це була її плата. Вона почула кроки і побачила Майкла Моретті, що входить. Він дуже переживав, коли вона зникла. Він майже збожеволів через страх, що з нею щось трапилося. Він підійшов до ліжка і глянув на неї. «Чому ти не сказала мені?» Він сів на край ліжка. Вона взяла його за руку. «Дякую, що ти привіз мене сюди». Я, здається, була трохи не в собі. «Так, я давно тут?» «Чотири дні. Тебе підгодовували уколами». Вона кивнула, і навіть цей невеликий рух вимагав від неї величезних зусиль. Вона відчувала сильну слабкість. «Сніданок зараз принесуть. Будеш одужувати». «Я не голодна. Я не думаю, що колись зможу їсти». «Ти їстимеш!» І на її подив Майкл мав рацію. Коли сестра принесла на підносі варені некруто яйця, тости та чай, у неї прокинувся апетит. Він дивився, як вона їсть, а коли вона закінчила, він сказав, «Мені треба повертатися до Нью-Йорка, щоб щось зробити. Я повернуся за кілька днів». Він нахилився і ніжно поцілував її. «Побачимося в п'ятницю». Він повільно провів пальцями по її обличчю. «Я хочу, щоб ти огавталася. Чуєш?» Вона глянула на нього. «Чую».